Imani yangu ni kuamba ujama nugu muskrisa juuare diu si sanganirio paipoteo ripo jijini bujumbura tunapit,、e, tunasikika kupitia masafa ya fomani na artista nukta saba na vitongo jivzake mi kwa niuko tunasikika kupitia mi ana moja ukoko ugani ni birasha kani kupitia tofu tietu maridadi ambayo ni wta tunogta sanganirono gta org hu ukiwani yule muda mafaka wakukuretia tarifa ya barikati karuagiswahiri kwanza kabisa ni mo gta sariwake. maha kamaya rufa trafani na angwa hayekubadili vikwazo vilitochukuru iwa na maha kamaya bubanza Didi yawandishi wa gazeti la iwa chuo wakimo wandishi hao yalezakuwa yuko tayari kupiga rufa na hekazaidia hamusini zinazo patikana wiryani katua katua mkuhani rumenge ambazo zilikuazi kwenye shaua kilemo chamu punga mahindi nakadarika ziliharibika kutokana na magia ziwatanganya ika yalio panda kuzidi kiwangoni yakati zamusimu wamvua. Nauzala yao chokozi nchini Burundi yai leza kuwa kuasasa yai ndege shamba jadiliano na mashilika yana utumi ya nao tumia usafiri kupitia mufumo waanga kwa lengo la kuzindwa rasumi nenda rudi kwenye wanyo wandege waki mataifa wa, wa Bujumbura kuna haya biirasha kana mengi neyo kwa mengzi idhiji ungenami hadi tamati upande wa upiri mitambi na angozwa vema na eri keuima na karibuni lejoya sanga niro niki boko yao. habari kamili uizara yao chukuzi inchi ni Burundi ya eleza kuwa kuasasa ya indesha majadiliano na mashirika na tumia usafiri kupitia mofu moa anga kualengula kuzindwa la sumi nenda rudii kwenye wanyama wa, wandege wakimataifa uliobatizo wa mhangwa ya demokrasia ya hati merikiano ndadai hayo yanachilia wakati ambapo viungozi wa mashirika hayo ya usafiri wa anga wamisha wamisha kikisha kuanzisha kute, kuanzisha kutekreza wajibu huo bada ya kusitisha jitiadazao. tukana na moripuko wa virusi ya corona unaukumbwa dunia, unaukumbwa dunia kuasasa waziri wa uchuku waziri wa uchukuzi muadisi jambo siku nuzuni maana ana familia kwa hatua ya kuanzisha nenda rudikoe ni wanyama huo wandeke wajijini bujumbura itachukuliwa na viungozi tawara kwa angazi yaju. na katika ukurasa wa sheria kamani riso kuelezea katika muktasi mahakama yarufa tarafanin haangua haykubadiri vikwazo vili tochukuri wana mahakama yabuanza didi yawandishi wa gazeti laiwa chuo mahakama yabuanza ili tochukuri ili ili ili kuwa ili wakati ya kesi wandishi hao yakiufungua jela kuakipindi cha mna kama miwili na nusu nakulipa faini yamulioni ya mumoacha kila mtangazaji mahakama yabuanza iliwa ili, ili wachukuri ya シャーオク。 kutokuishi mahakama ya Bubanza iliwashutumu wandishi au kushirikiana na gengine la majambazi iliokuwa nani ya yakuombisha usalama tarafani mosisi gati mkuhani Bubanza na hapo ili kuani tala ichiririnambiri mwezi September mwa kijana arufumbiri kumina tisa wakimuwaandishi Christine Kamikazi Theresa Mosenzi akiyesindirubusa pamoja na Eji de Halimana anaerezeka kuayuko tayari kukatarufa katika mahakama yakuishi misha ta... yakuishi kuechimisha... mii و لكنها تتمكن من كتابه بوروندي nala iya wanaotumiya tiba za asili kwenye sokola jabe wa wa wao angewe wa waliongeze kanya kati hizi ukilinganisha na siku zilizo pita badi ya waganga waki wa, badi ya waganga waki wa, badi ya waganga ambao wanauzadawa hizi zote asili wanaeleza kuwa idadi kubwa ya wagundua wanaopokea niwale wanaokumbwa na huu mbalimbali hususi ni mafua na wali wanaotatizo lugupumu waki kamirifu. na katika ukulasa wa mazingira wakulima na kumradi katika ukulasa wakilimo wakulima wamupunga wanaendesha kili mo cha kili mo hicho kwenye ma kwenye mashamba ya shirika se CL, sealdi wana wana wataka vyengozi wachilia iro kuponimbi numbando laza kuniunzia maji katika mashamba ya o na katikizizi ya musiimu wakiyangazi wakulima hao wata mukaayo baada ya pua wa lililo liloko Liliyo kuwa likipatikana kwenye muto kikoma kuporomoka, duluguto kandani ya shirika sseadi, zaeleza kuwa shirika li... shirika hilo halina uwezo kiochumi, wakukarabati bwao hilo, wakieliza kuwa kuasasa, wanatua marifa kuwa kurima, namna yakuji panga kuwa lengo, lago pata mavuno ya musimu.、Huu. na katika ukurasa wa mazingira shirikala se prodeli ke kuafupi wa kifara sa lina latolea wito lai ya ili waajibiki kikamilifu kuapandikiza miti kualengo rakubolesha hari ya mazingira Emmanuel ya Dukunda moja kiti wa shirikahilo anaeleza kuwa shirika analoongoza lina pangiria mupango wakutoa mufumo kupitia mucha mucha kato wanao wakuanzisha la sumi operecheni ya kupandikiza zaidi ya miti inaiyofikia idadi ya mali. oni moja inshishi kote kiongozi wa shirikairo yatamokaayo wakati ambapo taratano mwezi Juni ulimwengu wacheleke ya siku yaki mataifa yakurinda ma zingira na tunapo salia katika kurasa wa mazingira heka zaidi ya musingi zinazo patikana wiryani katika katua mkuania lumunge ambazo zirikwazi kwenye shema kilimo cha mupunga mahindi na kadrika ziharibika kutoka na namaji aziwa ya tanganika yalion yalio ya panda kuzidi kwa Nguango nyakati ya musi muwamvua aberi ndai shimiye mukrugenzi wa idara ya mazingira mkuani rumonge aliata mukahayo bade aziala rasmi iliyoendeshwa na waziri wa mazingira eneo hilo kuapande wake deogidi lulema wazili husika na mazingira anawataka lai ya kuendelea kuishi kuishi kuishi misha kanuni na sela zakuinda za mazingira mengi zaidi na ipotiake Etienne Manirakiza. Japokuwa kuna meta, zinazotakiwa kuachilia, kuutoka, kuwe nyamupaka, waziwa la tanganyika, mkuwa nirumunge. Kura hivi, ahota tanganyika gua horo. Muratibu wa mazingira kilimo na ufugaji anasema kuwa maji yaziwa hilo yaliweza kuvuka hadi kilometrano takriban sehemu ijirikanayo gata kwa na maji huyo kureta Sarah yakupoteza aridi yakulima mupunga na maindi inayoringana na hega tafamseeni katika tarafa ranyanzara ke iriopo mkuuani makamba majengo shidiki shikamavile soko. pamoja na majumba ya watu zaidi ya alubaini yalikumbwa na magi ya ziwa tanganyika yalivuka mupaka waziwa hilo. Bihende simo mkua kijiji Lubindi anaeleza kuwa vita virivzoatili semu hiyo nyaka iliopita ndivzo virisababisha watu wa jenge kalibu na ziwa na tanganyika. Zikeni wenyeshi atarugukuli kiza amategeko. Katika ziala hilo, ya uzala, ya mazingira, kilimo na ufugaji, wazili, deogiri, deulema, anatolea wito, wazunguzi tawala, kuishimia, sheria, wakifatilia, masilahi, ya yala hia. Ziala hilo, ya uzala, ya mazingira, iliweza kuinduliwa. Katika mikoa, ina uzunguka ziwa la tanganyika, kama vile, mei ya mugi, wabujumbula, ujumbula, ujumbula vichijini, lumonge, pamoya, namukoa. シュクランニ、エティエネマニラキザ、カリポティアコ、ナ a バダマポム a コマドーゴ、トタンガゼア、アナウジリューコミコワニ、アンバポ、トタンゼア、ウコ、カスカゼニ、モ a ワニ、キルンド、カティカ、オクラサ、ワアス。 Kwa pande wa maji la nisasaba na dakika iishirinatisa, ikikwa ni nani na iishirinatisa sa Afrika Mashariki? Nikuumbusha kuwa hii unawekezwa siki yoni ida ya Kiswahili ya radio iisanjaniro. Mukuru gengine wa idara ya Afya mukoa ni kirondo anawataka lai ya wakazi wa mukoa huo. Kuendelea kutilia manane kanuni ziri zo chukuli wana wizara ya afisa zakupeambia na mali puko wa virusi ya corona bwa na ruhini tuunga yata mukahayo bada yala iya wakirundo kudiririsha mwenendo wakukiwaka taratibu zauzara ya afisa zakupeambia na virusi ya corona hususani kutu hususani kutona wa namikono pa moja na wengine wana wendelea kusalimiana wakitumia mufumo wa siri wakupiiana mikono na wale wanao busiana. habari hii, ni kwa mujibu aliporta wetu mkuuani kirundo hapa studio ni inasomwa na lumiwa de niyoabipuzi kuingana na kiongozi wakani afya mkuuani kirundo jiangalako video kumina tisa lipo ingawa wengine hawazingati ushauri waliopope wanawada wa afya katika kodi ndama amokizina kusamba kuavirusi vya corona loinzi tuunga Analeta kwa baadhi ya watu wamelegeria tabia ya kusalimiana, kuakukumbatiana au kuboishiana jambo linaruhisisha usambazaji wa virusi vya corona, munganga huyo amewakumbusha kwa Hata kama hakuna kisa cha maambokizi kinacho lipotiwa mukowani humo, tayari nchini burundi kumethibitishwa visa zaidi ya sitini. Tarifa kutoka kirundo, zinasema kuwa siku hizi nidha hili kuwa baadhi ya watu uamelegeza kamba na kuanza kuachana na mwenendo wa kunawa mikono hata kama kuna vyombo vjanyi maji mbele ya milango ya nafase za mikusanyiko ya watu. Wengi waho, hata maji au saboni ikiisha, wanapuzia kuleta nyingine. Huku wengine wakiweka maji ya nao zidi kini. kipimo katika sabuni ya maji inayo tumiwa. Shukulani Lumiwardi ni waivuzena tutoke uko mkwani Kirundo tujirekeze moja kwa moja mkwani Mwaro ambapo kuna shuhudiwa uhaba wa sukari katika badia matarafa ya naopatikana mkwani Mwaro. Duru kutoka mkuani humo, zinazowakikishona vyongozita wala zaeleza kuwa kiromoja ya bidahio, yanonurio kwa sasa pesa alifumbilmiyatanu hadi elfu, tatu sarafu za Burundi, jamari nyakalegua, gavana mkuu amwaro anawataka wajasiriamali wasukali mkuani humo. Kuuweka tangazo mbele ya duka zao zenye madumuni ya kuajulisha wateja bei rasmi ya bidahio. Habari hii ni kwa muji walipota wetu mkwani mwaro, Rolandi Kurio hapa studio ni inasomwa na Omer Duwayo. Katikam kutano kuwa wakili shujeshi la polisi sheria na wafanya biashara na wengineza sukari kutoka kikwanda soso mo alhamisi gavana wamko wa muaro aliduliisha kutoeleweka kuokosefu amara kuamara wa sukari wakati ambapo wauzaji wanajulikana na huo wakiyleta kama inajabaini shona vyongozita wala watarafasamko wa muaro kilomaji ya sukari huz Wakati ya elf mbili miyatanu na elf tatu miyatanu Franka za Burundi ila haipatikani katika baadhi ya kona na pengine ikipatikana haika wikuisha mfano katibu tarafa wagisozi Hilden Dayuundi anawataka wauzaji wanaotowa sukari kiwandani sosumo kujulisha utawalamara wanapoleta sukari hili wajue namna inavjotolewa aida governor wamukua wamuaro anasema kuwa ingekua vema pale wauzaji wanaoleta sukari kutoka kiwanda sosumo wasipokuwa pia wauzaji Wareja reja ili beya elfamilia tano kuakilio iheshimishwe wahasikaote waswala hilo wana pasha kuingana huko wakiboni hatua zakupega faini yeyeote anaeka taka kwenyeshimisha behiyo bila kusahau kumofuta kwenye oroda katikam kwa huu wamaro wafanya biashara wanaoruhusi wakulangua sukari kutoka kiuanda soso mo ni kumi na sabatu. Shukurani omenduwayo kwa ripoti hiyo na tuitimishe tarifa hii ya abari katika ukuraso wa michezo ni kwamba finali ya kombe la wavu katika kombe la laisi wa jamuhuri itanatarajiwa kesho kwenye uwanja uluku undo kule mkuwani ngozi ambapo timu ya askari polisi rukinzo itakui kipambana na timu ya amikari dosipol ya hapa jijini bujumbura na katika soka ni kwamba kesho ndiko kutanzishwa hatua ya nusu finali katika katika Mashindano ya kombe la laisi mwishisimu huu ni kwamba kure mkuwani kukwani Kule mkwani Makamba, wenyeji Egle Noir de Fighters wataipokea timu ya Asikari Polisi, Rukinzo na siku ya Ijumapiri kwenye uwanja ingoma mkwani Gitega, wenyeji Musongati, watakuwa gipambana na timu ya Interstall na matokeo hayo mutakuwa mukia pata katika vipindi tofauti za michezo hapa kwenye radio isanganilo ni katika ukuraso wa michezo ndogo musikilizaji wa radio isanganilo sina budi ya gutamatisha tarifa ya bari katika roa ya kiswahili shukurani zangu za dhati zikufikue musikilizaji ambaye emejiunga na mitangu Ngu Manzo hadimuisha niwashukuru na wale wote waliyochangia iris ili habari gufikie niwashukuru pia fumimitambao erikewima ana langujina ni jamali vya nengene da kumana sina razia da tu kutania posa kumi na taki kakumi kuafupi.